هذا الشيء الذي نور صدري فتح القلب وفكري سائلا ربي يقين في كتاب الله اتلو بقشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا ربي يقين في كتاب الله اتلو بقشوع مستكين نور وبه تذكري الخيا مو باللي حما انصار فيه انه تطهيرك ولا تحسبن ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل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 كاتول الدمجاد الاسلامي تقدم بتجريح الريح الريح الريح بي je samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Vjerni. Posjetite nas na www.sazomislama.com da bi, kako bi kazali, zatvorili usta onima koji pripisuju sunnetu, pripisuju braće razne izjave i razne potvore kojima nije dostojno da braća govore u vjeri. I time hoćemo da ukažemo da se dava temeli na početku, da je ta dava i na početku i na sredini i na kraju mora biti na sunnetu Muhamada. Da se krenuo putem koji nije put vjernika, a put pogjernika osmijete 24 sata. Poslanim sallallahu alejhi ve sellem tare voltadama na <muchan> أمة المجد قد ملل الحياة حياة التذلل في ركاب العدا جنة الخلد حفظ الموعدة لأجلها قضنا في بحور الدماء نعوذ لله من تذور أن خدسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يرد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرشده الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق عليه على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا خَوْلًا سَدِيدًا يُسْبَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم ذُنُوبَكُمْ ومن يُتِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وَكُلَّ بِضْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ ثُمَّ Zaista svaka zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Zaista najveća i jedina zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Njega hvalimo, od Njega pomoći i opresno tražimo. Od Njega Subhanahu Wa tražimo uputu. Njemu se Subhanahu Wa utječemo za naših dijela i za naših duša. Koga on, subhanahu wa ta'ala, uputi, taj je zaista upućen i nikada ga niko ne može u zablud odvesti. A koga on, azde ođel, ostavi u zabludi, taj nikada pravo puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi put, put putiti. putići. Svjedoćim da nema istinskog božanstva koji zasluže da bude obožavan osim Allah, subhanahu wa ta'ala, i svjedoćim da je Mohamed Allahov rog i Allahov poslanik koga Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je dostavi prenece ljudima pa makar to bilo krivo mušljicima da je izdigno svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo i mušljicima i kafirima zaista kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovi koji vjerujete, bojte bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani ovi koji vjerujete bojite se Allaha i govorite samo istinu Allah će vam vaša dijela ispravnim učiniti i vaše grijehe oprositi a onaj ko se bude pokoravao Allahu u njegovom poslaniku, taj je postigao pravi uspjeh zaista je najbolji govori Allahov govor najbolja uputa je uputa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam najgore stvari pod din su novotarije stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika a svaka otarija je zabuda a svaka zabuda vodi u vatru molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuvaju od njih draga braće u današnjem vremenu kad vidimo kakva je situacija i kakve se stvari dešavaju i kako se ljudi ponašaju i kako obmanjivači gledaju da ljude odvedu sa pravoga puta kako i oni kojima je nekada bio jasan pravi put gledaju da ljude obmanu svojim demagogijama i stvarima koje nisu oslnete poslanika sa vidimo da postoje ljudi koji se zovu i smijemo javno kazati obmanjivači jer postoje trače tri sloja društva ili tri vrste ljudi Imaju ljudi obmanjivačkog uma, imaju ljudi odgaivačkog uma i imaju ona središnja masa koja samo čeka koja će ovdje dvije skupine pobjediti. Ako pobjedi istina, ova masa ide za nju. Ako pobjedi ili se dadne prilika, nekad ukaže na zabudu, oni odaše opet za nju. Ali glavnom obmanjivači uvijek vode borbu ko jeste laž i istina će uvijek biti u sukobu do sudnjega dana. Međutim, dešava se i da ljudi kojima nakon što postane jasn pravi put, poznu da govore stvari koje nisu temeljene na riječi Allah i njegovog poslanika. Kaze Allah s.a. izbila, وَبَيْشَاقَ كَرْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَوَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ لَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ onaj koji se suprostavi poslaniku, nakon što mu je bio poznat pravi put, nakon što je saznao šta je huda i šta je uputa, i to mu je postalo sve jasno, i kaže mi ćemo ga pustiti, i on krene putem koji nije put vjernika, pustit ćemo ga da radi šta on hoće, a zatim ćemo ga baciti u vatru džehendemsku, a ružna je džehendemska vatra boravište ljudi koji se suprostali poslaniku, nakon što im je postao sam pravi put kaže Allah subhanahu wa ta'ala i krenu putem koji nije put jednika pusti ćemo i da radi šta hoće molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti svake strampuciče i da nas zaštiti svih puteva koji vode na strampuciče Mohamed sallallahu alayhi wa sallam je došao da jasno obznani istinu da prenesi Allahu riječ da prenese Allaha u a Allah je zaštitnik vjernika i Allah je taj koji izvodi vjernika iz zabulde, izvodi vjernika i stavi na svjetlo. Allahu waliyul ladina amanu, nur Allah je zaštitnik vjernika i Allah vjernike izvodi i stavi na svjetlo, na svjetlo upute. Braćo, istinska uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko hoće da bude na uputi i da bude na istini i da se pokorava poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, mora proći put kojim je on sallallahu alaihi wa sallam, prošao. Put kojim je prošao Allaho poslanike, braćo, odsvijeten put. To je put svjetla, put nura. Zato što je govorio, nije govorio po hiru slovena, govorio po naradi Allaha subhanahu wa ta'ala dostalo vam Džibrijl Meleka koji je donio objavu braćo i put koji je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je braćo osvijeten 24 sahata nema na tom putu tamo tama je u kufru tama je u zulmu tamo je u nepravdi a u islamu je braćo svjetlo i zamislite vi sada i danas ljude koji idu u putem koji je osvijeten 24 sahata i skrene sa Šta bi čovjek rekao za takvi i šta bi kakav bi sud donio njima, u najmanju ruku bi kazao da li je izgubio pamet. Zašto je krenuo putem koji nije put vjernika, a put mu vjernika osvijeten 24 stahaca. postavnih sallallahu alaihi wa sredam kare ostadama na jasnom bijelom putu, osvijetenom putom čije su i noći i dan jasne. سوى تصواري او تبطاني او تبطاني اتي كوتن كن فرو جونيسا سالله او معاوشي سباسيو ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فأي تي اكو الله وليت مين اسفلية فا كي إباس الله ذا ولتي غريه كم باشوا وكروستي الله والرسول فإن تولو فإن الله لا يحب الكافرين Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku. A kaže, ako se okrenu, reci pa Allah ne voli kjafir. Ne uzu billahi ta'a. Allah sačuva svake zahude i strampusice i puta koji idu obmanjivači, oni koji žele da odvode se Allahovog puta vraću. Put poslanika sallallahu alaihi wa sallam je jasan. Mi smo ovde, Dokućili i osjetili splas upute, osjetili smo braća splas i mana u svojim srcima, osjetili smo zato što Allah subhanahu wa ta'ala poslao Robove koji su kako jedan brat rekao za džennet pripremljeni da nam donesu i dostave uput Muhameda sallallahu wa was. Mi taj put ne da kažemo hoćemo držati ili nećemo držati, mi drugog izbora nemamo. Zašto? Zato što se od Allahove upute braće nema put vjerniš ni Ti I Allaha ne možeš pobjeg nikut. Jedino možeš i sami put prav, smutnje i zabude djeda Allahu subhanahu wa taala. Kao kaže Allah Azza wa Jall: "Vesari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin ardhaha as-samawati wal ardu 'izzatun lil muttaqin." I požurite vi u sari'a ila magfirati min rabbikum. Požurite oprosu vašeg gospodara i požurite džennetu koji je proslan koliko i nebesa i zemlja, koji je Allah pripremio za mutpehije one koji se njega subhanahu wa ta'ala istinski boji. To su staze i putovi koji vode zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li ima za čovjeka veće radosti i većeg muštuluka nego da bude na uputi. Da li ima veće muštuta i radosti za da roba danas na želji da mu srte kuta za Allaha subhanahu wa ta'ala? Ima li veće radosti i ljepote za roba da njegov gospodar bude zadovolan sa njim? Ashabi radijallahu anhum su čitav svoj život potrošili na uputi, potrošili u radu za Islamu, žrtvovanju za Islam i svoj su dio posla odradili, svoju su zadaću obavili, donijeli i predstavili Islam, prenijeli ga i šta je za njeh Allah subhanahu wa ta'ala rekao? Radi Allahu anhum, wa radu anhu Allah je sa nima zadavodan i oni su sani im Šta treba da radi sledbeniti Muhammeda wa sallam. Oni koji želi da sleduje zhabe radi anhum. Treba da srede isti put kojim je prošao poslanik sallallahu da se držite temelja dina imana onoga koga se držali ashadu rabbil allah i ispravni prethodnici i da bi zadobili Allahovo zadovoljstvo. Da se ovoga dunjaluka ne idu a da ne osjetite slat na njemu. Slat braće boravka na dunjaluku jeste teuhid, vjerovanje u Allaha jednoću, obožavanje Allaha subhanahu wa taala istinski, da mu i da priznaješ da on rab, da je gospodar i stvoritelj svega, da priznaješ da jedino obožavanje pripada njemu, subhanahu wa ta'ala i da vjeruješ u njegova lijepa, lijepa imena i savršena svojstva, braću ko naće ovaj serhid malo kako bi rekao, kao da je malo zaboravljen, kad kažeš ljudima i pričaš o nekim stvarima ponaša se jako loše kao da zaborala da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve vidi, onaj koji sve čuje, onaj koji sve zna, onaj koji je obavješten onome što rade njegovi rogovi. Wallahu خَبِيرٌ bima تَعْمَلُونَ Allah je obaviješten onome što vi radite. وَاللَّهُ بَشِيرٌ بِلَعِبَادٌ Allah vidi rogove svoje braća. Niko ne može izmaknuti Allahovoj moći, Allahovom znanju da ga Allah obuhvati svojim znanjem i svojim pogledom i sluhom. I zato mi tevhid je braćo slaz koju čovjek osjeti na zemlji. Tevhid je slaz, a da bi zadobio istinski tevhid, da bi ga skoznao, mora da izučava sunnet Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Mora da ti uputa, bude uputa njegova poslanika i roba, Allahovog poslanika i roba Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Ja sam danas bio braćo namjerno da se osvrtnemo na pokoravanje Allahu i njegovom poslaniku, odnosno da ukažemo i na neke stvari koje su se ovdje u našoj zemlji desile, a to jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala nama dostavio i dao uputu i poslao robove koji su došli do nas podući ispravnom vjerovanju i mi to ne smijemo pobit i ne smijemo ostaviti. put koji je osvijeten ne smijemo skrenuti sa njega zato što nećemo imati dokada pred Allahom subhanahu wa ta'ala neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih ne stigne fitna ili iskušenje veliko. U tepsiru ovog ajta braća kaže, ova fitna je širk. Ljudi koji se okrenu od puta Muhamada sallallahu alaihi sallam je velika mogućnost da zapadnu u teško iskušenje da zapadnu u širk i zato je sređenje poslanika sallallahu alaihi wa od najvažnijih stvari je pokoravanje poslaniku isto u isto momentu znači pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala i ove dvije skada su neodvojive neodvojivo je da kaže čak postoje neke grupacije doduše oni su tamo od sufijskog učenja koji kažu nas interesuje samo Kur'an a ostavljamo sunnet ne vjerujem ono kada se ljudi rekli na i Pokoravanje poslaniku mora da bude uspravljeno pokoravanjem Allahu. Pokoravanje Allahu mora da bude pokračeno pokoravanjem poslaniku. Ali. I zato sam mislio, brati, posebno pažnju još na druge stvari. Kao neki ljudi koji šire dezinformacije, da je Allah uputi, da ih oprosti, Dezinformacije koji razne priče pronose po pitanju meći da Allahovi kuća je Allahovi rogova čija je želja da se Allahova riječ ustigni i pronose stvari koje su neutemeljene braćom i to je prvo sramota, drugo je zabrajno laga treće je zabrajno potvarati ljude zabrajno ogovara ljude a kad čovjek malo skrene u stranu nakon što je postao ja sam pravi pun, onda se šeća njemu donese sve ove stvari i potporu, i ogovaranje, i laži, i se tu i nabere. Međutim, mi imamo stvari koje su u ovoj zemlji utemeljene. Zato sam danas bio namirno da napomenem gdje god brata Šeja Imada, da za Zahullah, da ga Allah sačuva i poda podari mu svaki hled i svako dobro. On je kad je došao ovdje u Bosnu, braćo za jedno kratko vrijeme snimio situaciju i napravio sliku o stanju u Bosni. Pa je napisao jednu knjigu shvatanja koja mi trebamo ispraviti. Shvatanja koja trebamo ispraviti. Ona je predstavila čitavu Bosnu za kratko vrijeme ta knjiga. I zaista su se mnogi naljutili na to i otvrtali se na to na loš način. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je htio da ljudi zaista svoja shvatanja promijenu. I mi danas ova daava, Muhammeda sallallahu alaihiho sallam, se zaista temelji popraćena je Ljudima koji su donijeli davu u ovu zemlju. Ljudima koji su i bili imami ove dave. I ne mogu i ne prihvata niko da prišivaju. Danas vi ste ovi i oni su oni. Mi smo da davi Muhammeda sallallahu alaihi imamo utemeljena u ljudima koji su krv svoj dali i živote svoje dali za ovaj din. I u zatvorima truhnuo za ovaj din. Ja sam namjerno metno obraćao. Pa ćete vidjeti kako ovaj šeš se obratio. Da mu Allah zadne svaki džendet i svako dobro. I braću ovo nije da neko kaže sad ljudi da Allah saču ako što ove štampe proprati. Kada se nekad nešto javno govori, pa neka su se zvali neki informativni islamski časopisi, na brzinu napiše še je nešto poručio odavde i odavde pa da čovjek ima problema zbog toga. Tu nije cilj toga nego je ti da mi svoja shvatane i danas koja imamo. Moramo popraviti, moramo i popraviti sve dok smo živiti moramo popraviti svoja mišljenja stave i kada Allah uzvišeno mi traži od njega subhanahu wa ta'la oprosta. Pa ćemo vidjeti ovdje šta je ovaj brat napisao u uvodu ovoga, braćo. Zato što se ova tava temelji na istim stvarima. Ne da kažu oni su oni, i se oni, mi smo oni isti koji smo bili, braćo, i ono zašto smo se borili tada i krvlili lijemo i danas. Molim Allah da nas učvrti na tobi. Kaziš, Hvala pripada samo s Allahu, Allahom. Zanšim svala poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, počinjem govor sa Allahovim riječima. A zašto je međunarodnima prije vas bilo samo malo čestiti? Samo malo oni koji su čestiti. Koji su branili da se na zemlji ne riječini. Koje smo mi spasili, a oni koji su zloradili, odale se onome u čemu su i griješnici su postali. Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradova ako su stalnici njihovi bili dobri. Ono o čemu ćemo kazivati žalostno je, mnogi se ljudi ljute na mene, ali ono što želim je zadovoljstvo Allaha uzvišenom i neću praviti zadovoljstvo narodu griješeći prema Allahu uzvišenom. Rekao je Allah za one kojima je dato znanje, kada ga taje da su prokleti pa kaže, oni koji budu otavili jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti i proklet ih oni koji imaju pravo da proklinju. Oprostit ću samo onima koji se pokaju, poprave i to javno ispore, a ja primam pokajanje jasno milostir. Kad je uvrat došao sam u Bosne našao čudno shvatanje Islama. Stvari za koje Muslimani misle da su izvjere, ali nisu zasigurno začinilo me postane dijelo leve koji znaju da određene stvari nisu iz islama, ali daju prednost postane ti stvari nad radom koga moraju polučiti da bi stvari ispravili. Našao sam i knjige iz koje uče učenici njihovi, koje sadržavaju se sebi dodatkom kojima Allah nikakva dokaza nije objavio. Nestreća je još veća što se sve sredno votarije pripisuju obju Hanifera Khmezu'u ali, ali, od čega je on čin? Snjige buhanife su sa nama, pa svako potvrdi da je nešto hanifino mišljenje sam, nekad to potvrdi njegovim govorom. Allah uzvišan nam rađuje sljeđenje Kur'ana i sunneta i niko ne ima prava da ostavi ajeti hadi zbog govora nekog ljudi pa makar i najodrvanija šali. Saglasno svih imama mesebaje da kada njihovo mišljenje odstupa od sunneta poslanika sallallahu arihi wasallam, obavezno je slijediti sunnet. A njihovo razdilašenje od sunneta je odsuda što im nisu dostupni. Bili neki onaj i hadici, Zar ostaviti govor onoga koga moramo slijediti radi govora nekoga koga ne moramo. Ili govora onoga koji je zaštićen griješenja, ostavite uzeti govor onoga koji je slon greškama. To je nespreća od kojih, molimo Allah za zaštitu od njih da sa njima ne dođemo pred Allaha. Onaj ko dođe sa novinom u vjeru. Znači nije došao Muhammed sallallahu alihi waspalam. halife ispravne iza njega niti dobri predavnici koji su slijedni poslanika je onaj koji drži da je on bolji od poslanika ili da je on upućenio od poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer upućuje ušta nije upućio respova sallallahu alaihi wa sallam ili je on u zaboli što je najsigurniji rekao je leo poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavezno vam je pridržavanje moga sunneta i sunneta mojih ispravnih nadzadnika upućenih Držite ih se čvrsto, a čuvajte se uvođenja novatarija u vjeri, jer svaka je novatarija zavoda, svaka novatarija je stramputica. U stvarima običnog života možemo inovirati ako želimo. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, vi bolje od mene poznajete ovo svjetske stvari, ali kada je u pitanju vjera, zbog njih Hala je objavljivao knjige i slavu poslanike, i nama je samo da sklijedimo to, i to je značenje robovana. Onima koji pristaju za drugim programima i pravcima, vidjet ćemo da ih slijede i ne žele od njih odstupiti. Poznato vam je komunistička i druge ekiatričke ideologije. A onaj ko misli da broguje Allahu mora srediti put koji nam je od Allaha poslan. A onaj ko drži da Allaha voli mora srediti Muhammeda sallallahu alihi Kaže, u ovoj knjižci ću izložiti nekoliko pogrešnih stvari u vjeri i na njih odgovorite Allahom, kigom i verodostavnim hadisom. Nadejim se od gospodara Svevižna i da bude uzrok da se izmijeni i popravi. Kao što ga molimo da ovaj posao učini iskreni prez njega, subhanahu wa ta'ala, a on je slagan i neka je dovoljan nama i divan i on pomaga. Braćo, mi smo natjeli i molimo la, da nam olakša da umnožimo što više ovih knjiga. Ne da štampamo, da ne bi ne dao Allah neko što oprenio pogrežno pa tamo šejih da ima problema, nego da iskopiramo. Pa smo nekoliko primjeraka iskopirali ko ne bude imao ovaj, nek uzme da, da se obrati na ovu knjigu braćo i zaista vidjet ćete kako to u srcu nađe mjesta. A od onih sredstava ili braće koji imaju uslova da pomognu,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 Mojim Allah subhanahu wa ta'ala da nas utvirti v nebo izvijši na gjeri, da nas na islami. Mojim Allah subhanahu wa ta'ala da nas proživu sallallahu wa sallamu. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala nabina sallallahu alaihi wa sallam. <iplin> Obavad za braću ukazivanja na pokoravanje poslavnika i srednjena sunneta, poslavnika sallahu alaihi wa sallam, jeste jako bitna i to mi moramo uzeti sebi za zadaću Iša Allah do kraja svog života. Oni ljudi koji su željni smutnje i nereda, koji su željni unošenja novotarija u vjeru, koji su željni da izmijene i promijene vjeru i da je tumače onako kako njihovim strastima od bolara, moramo se s Allahom početi prostaviti i prosiviti tome i brani sunnet naših poslanika Muhammeda sallallahu to je naša obaveza nije to pogađanje ili nagađane lego je nama obaveza slijedjenje a nije obaveza da se mi izigravamo i nagađamo i oni koji žele da unesu smutnju Allah subhanahu wa ta'ala njihova usta zatvorio do sudnjega dana kad je objavljeno braće ajd est Aljau ma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-islam deena Allah subhanahu wa ta'ala klijobavio ova ajet danas nam vašu vjeru potpunio i blagodat svoju prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera a islam je vjera Allah subhanahu wa ta'ala koji je dostavio Muhammed sallallahu alejhi wasallam braćo da nije ovoga ajeta ovi novotari smutljivki, sletkaroši, slomili bi leđa onima koji sebi slomili bi im kićme njihove govoreći kako vjera nije upotpunjena kako su oni dužni da je oni upotpuniji kako su oni dužni da navjeru dograde zato što nije do, došlo do kraja zato što je poslanik preselio prije vremena jer nešto bi izmišljali međutim ovaj ajac je njima zatvorio i oni su potučeni do temelja braćom el jeoma etmel tole komdine kom danas sam vam vašu vjeru savršio na ono što je savršeno nema dodavanja i na ono što je savršeno nema oduzimanja ima samo pokoravanje i slijedjenje i zato su oni svi propali braćo u vrijeme ibn Taymija rahmetullah alejhi subhanahu su ale i tada vjerate u džeshe šije, ste da šire nakaradnu akidu ko da udaraju na sunnet Ibn Sayymi je rahmetullahi alaihi je napisao tomove knjiga odmah potu koji do temelja. I oni su s Allahom što štada odmah pošli nosom da metu u zemlju. I zato i danas mora biti ljudi koji će braniti i tumačiti ispravno Allahovu knjigu. Mora postojati skupina koja će braniti Allahov din. I mora postojati skupina koja će širiti sunnet Muhakkada sallallahu alayhi. Ja molim Allaha uzvišenog da suči odiskam i stepeni kam kana da nas učini od onih koji oživljavaju sunnet, da nas učini Allah subhanahu wa ta'ala njegove uzvištene vjeri. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca, da nam oprosti naše pogreške, da uputi one koji su slijepo zavedeni, da im oprosti ono što iz njeh u usta izgledi, da i Allah nadahne se obom da se povrate na ono na čemu se biste. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari uput i nas naše njegove ujedine. فوق <تصفيق> هذا وترقى الله لي ولكم فاستغفروا فجر الصباح والنصر سماء ارجو يا نجوم انظر جنود السماء لا تغادر رضع ايشم يا جند السماء كبو الفنا انظر يا جنود www.paltalk.com Soba, put, vjerlija Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la Isti onaj put koji su prolazili svi Allahovic Robor. Posjetite nas na ww.stazomislama.com ادخل من باب السلامي بتؤدب واحترامي ادخل من باب السلامي بتؤدب واحترامي سلم على طه التهامي وصاحبيه وداعيلي وداعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرب وداعيلي وسلم لي يا نهدي وديلي سلامي انظر للكعبة محلاها نور وجلال يقشاها انظر للكعبة محلاها نور وجلال يقشاها يحرصها ربي ويرعها اذكرني امامها ودعيلي ودعي ودعيلي Nudimo vam javne hribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Kelesanog uzvišene riječi. www.pautal.com Soba, put, vjerni. Soba, put, vjerni.